İzhar qamariiya. əliləm artilından sonra aşağıdakı 14 hərrif qələrsə izhar qamariya baş verrar. Qamariya hərifləri 14 hərrifdən ibarətdir. ibaətdir. Əlif bə, Cim h, hə, xa, ay, O, fə, qaf, kəf, mim, hə. Wow. Ya. Yeah. Qamariyə mənası aylı gecədə ulduzların aydın görünməsi misalındadır. <gülüyor> yəni ləm hərfi açıq aydın bir şəkildə oxunacaqdır. Və misal olaraq el-Hacju və ya el-Qariatu misallarını gətirmək olar. İndi isə gəlin 16-cı dərsi izah edək. İzhar qamariyə. Dərsin adından məlum olduğu kimi, izhar sözünün lügəti mənası açıq aydın deməkdir. Yəni, hər hansı bir həriflər, hər hansı bir həriflərə, başqa bir hərflər rast gəldiyi zaman heç bir qayda baş verməyəcək və açıq aydın bir şəkildə tələfiz olunacaqdır. Qamariya sözünün mənası isə aylı deməkdir. Əlifləm artiklından sonra, yəni əlifləmdən sonra, Aşağıdakı 14 hərif gələrsə və bu həriflərdə dediyimiz kimi əlif bə, cim, hə, xa, ein, qayn, fə, qaf, kəf, mim, hə, va yə həriflərdir. Bu zaman izhar qamarıya baş verər. Və əlifləm olduğu halda oxunar. Əlifləm yazıda və tələffüstə Açıq, aydın bir şəkildə oxunar. İdğam şəmsiyyədən fəqli olaraq, İdğam şəmsiyyə əgər əlifləmdən sonra, qalan yerdə qalan 14 hərif rast gəldiydə, əlifləm artiklinin ləm hərfi oxunmayacaq, öbür hərflə isə İzhar qamarı isə idğam şəmsiyyənin tam ziddidir. Yəni, burada 14 hərifdən sonra və ya əlifləmdən sonra Onu bu 14 hərfi gələrsə bu zaman bu elif lam elif lam article lam hərfi açıq aydın bir şəkildə tələffüz olunacaqdır. Və qamariyah sözü aylı gecədə ulduzların aydın görünməsi misalındadır. Yəni necə ki aylı gecədə ulduzlar açıq aydın bir şəkildə görsənir və burada da elif lam article lam hərfi açıq aydın bir şəkildə görsənir və oxunur. Və misal olaraq, əl-həccü sözünü götürək, fikir verin, əlifləm artikli gəldi, əl-həccü sözündə və əlifləmdən sonra hə hərfi gəldi. Və əgər biz bu 14 hərfə baxsaq, burada hə hərfini tapa bilərik. Bu o deməkdir ki, əlifləm artiklinin ləm hərfi açıq aydın bir şəkildə tələffüz olunacaqdır. Əl-həccü kimi tələffüz olunacaqdır. Və indi isə ikinci misala baxaq. Bu, əlqariya sözdür. Əlqariya Və həmçin əlifləmdən sonra qaf hərfi gəldi və əgər biz 14 hərfi hərfin sırasına baxsaq, qaf hərfini burada tapa bilərik. Bu ödmək dişi burada artıq izhar qamarıya baş verər. Əlifləmin ləm hərfi açıq aydın bir şəkildə oxunar. Əlqariya Əgər siz bu dərsi idğam şəmsiyə ilə Çəridə versəniz, burada tam bir ziddiyyət tapa bilərsiniz. Hal bu ki, idğam şemsiyədə əlif lâmin lâm hərfi şaddə, yəni ləm sonra gələn hərf şaddələnəcək, lâm isə oxunmayacaq. izhar qamariyədə isə əlif sonra gələn bu hərflər baş verəcəkdir və lâm açıq bir şəkildə tələffüz olunacaqdır.